ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. כי נטשת עמך, בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוחרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. ויישך אדם, וישפל איש, ואל תשא להם. בוא וצור, והתאמן בעפר, מפני פחת ה' ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל, ושח רום אנשים, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. כי יום לה' צבאות על כל גאה ורם, ועל כל נישא ושפל.